As-salamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahabihi wa mëllu ala. La në më dhe vore të falënë në rojmë, dhe të në kërtin dhimë dhe falën e kërkojmë. Dhe ndër sallabdadhe dhe bekimet Allah qërshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i familje të shukët dhe të gjithas që i ndjekin këtë rukë dhërdi në fundë të kësaj bota. Të ndër o lezër gjaldisot të kimë me radhë, kemi tëjtuar një nga njërët të mudha që ka ndodhë kemi folur betejën e Bukut. Dhe gjatë shpalosjes së çdo ngjarje, kimi fermandon ato të disa nga dobit që kanë bërë atë ngjarjen. Dhe kështu kemi kaluar ngjarje pas ngjarje deri në fund të kësaj betejë kur është ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në, në Medinë dhe ajo ja që kanë ndodhur pastaj pas, pas kthimit të tij në Medinë. Para sot kanë tek zhvillimet e rradha që kanë ndodhur, do të thosë të bëj një përmbledhje të asaj që kemi marrë për shkak se betejë e Bukut ka qenë më drejt shumë e rëndësishme për shumë aspekte. Dhe ka pasur ndikim të madh në zhvillimet e mëtotëshme. Për më shtatë dëgozojmë se e ke përmendur se kjo betejë ka pasë dhe ka qenë e përshilër me shumë vështërësi dhe me shumë sprua dhe sfida dhe kjo të regon për një pjekuri edukative që e ka nërrit ashab të pejgamerit të alihisat të atua sëra. Kemi thënë se kjo është beteja e fundit që i pejgamerit nuk ka qenë bashkë me sahabët e ti. Dhe pas taj tashmëvec që filloj në gjare që shpi e ndrejtë dhe me thënë fuqë të tjetër së Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Andaj pejgamberi son para së më donia këtë dhunjo, e kërcosë që dhunjë më e pa se ku ka arrit procesi i edukimit. Ku janë çukt e tij? Kujt po ja lën këtë ndërtesë që kanë ndërtuar së bashku me ta? Dhe përgjigjja e sahabeve e pa mëndur, e pa kundur çe të porijnë edhe kësë e rrëdhe, pa po u bezdis farë me plëtë kënëtësi të i përgjim pejgamer të zonë është një të reguës se në më dhonë fryti ka apo fara ka në fëlluaj në më dhonë frytin e saj. Dhe pejgamerin s.a.v. fillan tjetë me i qetë se tashmë nënduar të e sigur të apoaj len atë që në këndërtuar. Për ndaj të ndrullë dhezër, pas zydo të të për repetitive, dhe vërshërsive të më thonë sahabë e dhe të mëse janë farcuarin, ështërnguar e qepë me kuptu se të më thonë sprovat dhe probleme dhe vërshërsit nëse të i kalon me sukses ato realisht e forcojnë trungurën besimtarit fellojnë rëjnë të ti në tokën e besimit dhe japin frutit e sajtë të duha të ëmbla si kurse kërkuat kjo është e kërkuat Në qëfar rëthana, në qëfar rëthana u ndërëtua, pa dhëmë që të kusimë është kjo përme besimit. Në rëthana shumë të fësira, po. Në qëftë në aspektën e përfnisë, qëftë në aspektën e sigurisë, në, në, siguris. në qëfar dhe aspekti që shrikanë sahabët kanë kalu vërshësi pas vërshësie. Në vërshësi pas vërshësie. Në jo, këtu vërshësi, nuk i kanë lëdhë sahabët, po i kanë kalitë sahabët. Kto probleme këto të llojë që kanë me për tu, realisht i kanë pikësa habet. Dhe çu do të mëcin, domthonjë, çasja e besimtarit përballë vërtësisë së sprovave të lashme këtyre menjësemove. Ta kalitin, ta forcojnë që jemi të jetë më i fortë, më i fortë. Por kanë ndodhe kundërta, për shembull, njerëzit janë në do vkurflasin për periudhën e kaluar, për shembull, thonë, "A eh, kemi qenë matë fort, matë dhe qyë, dhe më të fortë, më stabil?" Tash dëshojmë, domthonjë Teknësi pothuajse procesi i i i i i ndërtimit po shkon në në të kundërtën jo si duhet. Meqenëse po shkak se nuk po përdoret metoda e duhur e këtyr ndërtimeve. Ai sapo të kanë qenë gjithmonë më të fortë, më të fortë, më shurshëm, më shurshëm. Andaj, të themë më për shemb, sesis përshkallu citata shumë se, domthon, ë Tabuk ka qenë shumë më vështirë se Bethel. Po, bedre, këvojnë, ka thënë Bethel tevojnë skaqit mobilizim i përgjithshëm në grupi i njerëzve ka dalë me atë pejgamberin e sasë. Te mund ka qenë përshtuk. Pasti Bedri ka qenë pranë Medinës. Te mund ka qenë 800 km. Në shumë aspektë ka qenë shumë i vështirë. Periudha ku kër kam duk ka qenë vaje më dhe kështu me radhë. Dhe ky për shkallëzim, parish ka ka qenë para lënë me përshkallëzimin e ndërtimit. Prandaj Topia nuk më tetë punëtoj se e, në kat përmbledhje, do të themon, e para që mund ta ta përmendë është se ndërtimi i duhur është ai që dëshmon vazhdimisht, domosë se është dukur forcu, dukur pjek, duke, duke bërë ende më i qëndrushëm jo e kështu e kështu me radhë. Jo më çënë e kundërta. Në fazën e para, më i pjekur se në fazën e më vonshme. Në fazën e para më i qëndrushëm se në fazën më vonshme. Në fazën e para më i gatshëm me dhënë me në kontribu, me sakrifu, se në fazën rëvënshme. Kjo është të e që në ndodhën edhe, për që procesi normali za konsum rrje dhe eduver, e duher, e ndërtimit është ashtë të fikur që kanë qenë e e, të të mën, e që dhënë që kanë qënë sahabët e pejga mirët e Alehi Sanatuasë. Gjithashtu të më honë, aja që tja dëmpërshtypjen këtë betej që kanë ndodhë është, dhe të të të të të të keqardhja për mos pjesmarje, edhe pëse kanë qenë të arësotumë. Të mëne, nëse, nëse bëhet fjallë për një projekt që kërkohet, për shambull, që kërkohet, për shambull, e, me sakrifiku, me kontribu, me dhonë në qëka. Dhe dikush, për shambull, nuk i ka mundësit me kontribu. Dhe është i arësotuar për këtë. Pranohet ju sifikimi ti. Zakonishtë, doon 200 njerëz me çmë disi dy çështi do gëzuojmë që sikon punë me konçat apo. Kështu që nat kuptoj ja shtum. Ndoshta teksa be shikoj, unë tiç ardha ka qenë shumë e sinqert, saçi kët e ka dhënë Allahu në Kur'an. Doon nuk është e rastishme që Allahu xhallahu ka përzgjedhë që të flet me Kur'an për keqardhën e sahabeve s'ka mosim vecime pega mers me kat luft de ken betej tet vërtë tet ta rancesh mama ta kam ujt me shendomo radis po them ju buçefin o mas po ko ballo rsulll Allah timosim me jetë ideve apo dishka s'ka mosim vallë në rregull dhe tashu tonu u fri puna kaç ja ja Allah po mas ka qchoid me qeçorja prand çfar niveli qeçorës me të or kash kash shum pse as po mua me vëmir Dhe kjo është dalimi prap i dytë që nërsa gjennat e para i ka njit lark aturit që ka nërpasur e. Nuk ka qenë thjesht që është janë dërtuat se a përboj gjuna a së përboj gjuna. A përboj keq apo a së përboj keq. Nuk ka gjuna, a haram, nuk ka haram. A dhe menetra hati, jo ato. Ata se kam pas nivelin këtu. Në vetë ka qenë mentaliteti i sopë ka qenë i i i, i ndëlidur me diçka tjetër. A po fitoj apo fitoj? Ç'kian atoma. Në sopë po fitoj. E këtu e kanë postuar domthonj çështën atë. Që, që jo gjanësi këtu sors farz, sors të haram. Ma ma tu e tamam puna po në më ardë edhe çështja më u kondosur apo puna farz, as puna farz. Ose apo më haram, as nuk po zorësh mëoj. Kuptim për ndërtimit të duhur ndërtim, edukativ. Në sa vështaqëllon për shkakut, ah, ka punën skujo. Allahu e pamarsëton, pejgamberi e pamarsëton, rahati, edhe s'po shkon larg, edhe s'po sakrifikosh, edhe s'po shprovosh, edhe plus soi nuk po dënohesh, do të punim për asnjë, është. Po mendoj, bëj favarsh natë. Ti më detyrisë për të përzihet, jete ti rumb, të zbona këtë fjalë. Sa shpuna këto. Në një fënjë saobe për shkakun, qoftë kuptimi për asnjë, qosja një kush qiqasë për një alë, për një kush për të zonë. Dallëjmë kuptimet shumë, dallëjmë kuptimet pasaj bënë pas dalime në produktë dhe dhe dhe, dhe, dhe, dhe dhe dhe reprimi një gjësë anë, dhe në cëndërime. Njëri për djetarë tërshëm ka qenë në, në prakë të vdekës, dhe kanar nësë a me vizitu dhe e kam pace, po dhësi është, është i mërzit shumë. është i mërzit shumë. Edhe ka fëllu nga të kuptim me ngushmu që ti ke buke punë ti ke buke punë an çe ke bue tevra an çe punë ke bue fëmso edhe ti as ki gjallë sa lord me gjinën se ki ta fol lord perfet kush që ke bue ata kan postuojmë që ekip po marrësi për punë gjinohë sikoj çfarë ka thënë po gjinohë punë modnë kjo vetë është apo nuk ka nuk ka fiersu ata po po çu ka qen ka qenë qen pasorë ti ndalo kaon nuk e ka nuk e boj nuk jam duke e bard tash në këtë moment Galën e mëkatit. Nga se di se këta Allah e falë për aqe pëndohet. Në jem pëndohet në të këmë bërë qëka Allah e falë këtë. Mirë po, qëka me i bërë turpit, kur dhalë për ati, për atë që ka mujtë bërë të nuk është bërë. Dallën të shkjabë. Po, po s'po flasë, a këmë bërë keqë. Aqe këta, a oh, Allah, falëm, të falë, zote, po. Mirë po, sëtë kom një muë sot këm përkra, sot këm bëgatu, ku e produkti, që ka qa? Pradhimit dhe që kja? Që kam i bot turpit për Allah të kërdanë me këtë produkt, e so mundësini ma kërë për për mirë, që kanë? Dallon kja, vë. Dhe dhe në, që kështë sësia, që kështë më katë, dhe ta që të kam posë, sa pune, apo përse përgjënojë të madhë, sa i këmë, dhe dhe punë, po më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe për shembull, toktë informata që po i marrni, kjo është investim. O këto mësime që i marë, po i marrim, kjo është investim apo? Që na mëkon më të mirë. Këtë lëgërat është një investim. Kjo mundsi për shembull e durimit, liri, çeqimi, elhamdulillah, beqati shumë ta. Kjo është Allahu xhallahu ora na ka dhënë gjitha këto për çka? Jo me ungër me pië më kënaqsh. Jo, me i përdor më ku më të mirë. Ta të gjitha këto beqati që po i gëzojmë e këtë mirësi, sa po e shfrytëzojmë për më kon më të mirë. Sa, ishtu shum, më bëjar, më shum, sa? për ishtu dhënë me kënë përshamut më të devetëshëm, më bëjarë, më të qëndrushëm, sa për kanë efektë, dhe mërënë, këtë në përduktivëm. E këto e kam pasë të dherënë, marrë është, të në këtë investimë, të në këtë begatitë, të ka qëtë të këtë pegamberë, të në këtë libë, të ka... Ty, për ty e për mërë e ka dregu. Kë është punë, kë është në dregu e kësht A ajunum të fjidu mine dhemër, Allah Shka, kja, ka franë, që ka, kja, ajetë kërënur, ka më nukon hadit kja, të ke fundit, ka më nukon transmitimi sahabe dhe, mërë një sahabe, endesë një manik, ebu vërrena me kalzu që ka pasë rastë të burra, me kalzu e qështur, ka pasë rastë që kanë arë sahabe, nuk ka pasë më të zi përgameson me i, që më në pajis, me, pajis të dura që i duhet një njëri u një një përlëtim, edhe kanë kajtë, Këpë ka mujtë me qenë mjaftë, në mërejnë me këpëtuna, këtë keqë ardhja, ja, ja, dhe. Allah Gjellona ka përgjiret në Koran në hojtë për ta përgjimohë. Açë ka qenë e sinë qëtë keqë ardhja, dhe açë ka qenë dëmëhon e vërtetë keqë ardhja. Thell ka prekë, që i sëpojnë me shku, që i sëpojnë me vëmjë uh, vë në të të të të të të të të të të të të të të të të t së të këllon rasti përëm e bo diqka që me dure do të ishte punë e madhe. Rejngull të Allah i e afsyotum gjunaski kjo s'pa e flasë këtë aspekt, mirë po keq ardhja pëse që kja ashta, që të Allah do me pate të robja. Pëtë. E tërta që i manëm të vëllëve dhe mërëndëzi në këtë aspekt të i njërëse të vukët, ba so jo çdo ne për po, po, u që më më bën sot për pjesësmë të rreth qesim pa edhe kuptimin e thejes që ka qenë tek sahabët e pejgamberit aleyhissalatu sallam. ë garimi i verdosh në punë mira. Garimi i verdosh në punë mira. Shëhja pashëmë ë Abu Bakër al-Meheran. Çika Osman radhiyallahu taala. Kan qenë gjithë mon një vej në doon. Jo për shafull e Pa Bekri ka qenë në meke maj mire. Hadë në hijgjëratë maj mire. Po adhe që të me di në filinë maj mire të më më më tani mu... U konë zhëmë e dë punë, u konë dë matë mirë tani... Ja, asni herë nuk ka mungu. Ebu Bekri, asë Omeri, asë Filoni, nga sabët të vaj, dhe vazhë shumë, nuk kanë mundu asë njëre nga gërimi për njëre, gjithë mund kanë t'jina. Dhe ma thonë, nuk një, nuk një besimtari, sotë është ndonjë penzionim, nuk një sëbrapëse, nuk një lodhje, është piesë e garës vërshdimisht. Ajë komunëcit nështë të nga në njërë dikusha Kalan ka, ka përë, a o piesë e garës po? po nga seket atë e kanë kuptuar këtë garë maratonike. Ju jo 90 metra, as 90 metra apo shkurt. Po 90 metra, po, shpet, po mo, në spit, po mos ose thojmë, e uben energji. Ka ne post në ritmin e furtur më vera pu deri në fund. I gjen gjithmonë domos në në nivën e duhurta pjesëmalës në në në, në garës. Tëse të dozë të, po shumë arsye, mirë po Ate e ka nditë se besimtari para Allah të vazhdimisht dëshmër nga dëshmërin me e fitu kënësinë Allah. E nuk e dirë me qëka fitanë. Apo? Sikur se ka unë Hosana i Besejo Rahimullah. Shpeshtone istikëfarën kërkymin e faljës, ku do që qëtini? Në shtëpil e ju a ja në tregjit e juoja, në rrugët e juoja, në ndajet e juoja, në takimet e juoja, në gjemi të juoja, ku dhe qoftë, shpeshto në kërkim falen, nga se nuk e dini ju kur zbra të falja. Andaj, nuk e dini kur zbrak nësi Allah, nuk e dini kur vje shlimi Allah, në të gjenë gjithë monë, në kërkim të kësa edhe. Andaj, të rrëdhër, kër e dha u thmani radiallahu ta'ala në të të ratë që edhe 300 devë të ngarkuara një veç devë, veç devë në nërë kompunën në mësë, sa devë jështë e. Këtë 300 devë që i da ëthmani, ka qenë të ngarkuara me pregatitja maksimale. Qëfar të pegame sa maskësaj? Qëfar të pegame? Tha, nuk i bënë dëmë ëthmanit asë zëtë pasë të dita. Ome të në këtërë të kevonë, ëthmani, E ka ditë për e kam e së mëzhe, kam shua ma, mi problematë kuptim, othman s'ka gjuna mo që tafshit në kipun të madhe që keboj që keboj që keboj që kebun. Ti e ke godit moment në dur që e ran në shtekalaj që në vala, tash me jej në uthë pak tërpë, si kërështë në këtë në këtë në shtekun e gjeletit, s'ka pun e keqë, pasu që ke të pëksa e më. Që ke me kuptu të mëzhe, më honë, At çit momenti e ka vënë dorë edhe e ka thëgjuar çë çë duhet. Ma dai nuk diet me çka njëri mund me efituar. Nuk di një një një po po? në njëri çfarë nuk sot tash unë komlimuam atë që kaluam, unë kesh që jeni kaluam, unë nuk po atë tash dikush për shkakun se nësa bashë serada çifta peqëme son këtu ana u shem avo. Ana kau peqëme tash me fshi. Po ne ju kemi mundësi të kanë njëso i pregatit Në prezëdu onë me intervabur Germanica që shake me të cath Twe 49 FIS n'te omiltet në prwex erë mere Në kap 없는ë që nішë që set dhe të që petim climb jsi oрасë në 이�sh në nik oldsh zgo, rush më në këmas la q自己 Mrë foret së taste kupe grassroots, xime ve internet që scène pikashua e rôxellë Shë keper poles se tipës se pohand dishe janë e pain rëaq ju në part në përraqetë e që me vojnë Shë 69 Zë vajna o mastersë Nuk kosht nuk kosht gupje me sasi. Gupja është në bereqat. Shëndeti është në bereqat, jo me me sasinë e ushqimeve sa hanë. Do të sigojë, edhe të ushqime nuk e ditim me çon kafshat vjen bereqet e tyre. Ai ekton nuk e ditim të, të më çon punë gjithë rahmetin. Nuk e ditim të më çon punë vjen gritja, nuk argument, e ditim. Nuk ka ndër argument. Epo, edhe të njerëzit mirë janë një të reguës, një argument, argument, një që ka këna, se këna në ndërë këtë. Mi po, ndërët e njerëzëve të mirë, janë një të reguës, ki nuk është dhe mojë let me i njëruhë. I ka ndohë në disakë për të kaljumë, edhe në kone bashkohore. Për shëmëll ahurë. është një djetarë njërë, Abdurrahman Es Saadi Rahimullah, ka të adërën shqipë të fësiri ti senior të vfsirin në çumë. Ditani madh njëon. Kur kur ka vdek një ripënzazëti e tshuar e ka paunën. Po Ai ka thon çka buni Zoti me ty? Tha, më falin. Ounën. Po këndërta njerëz mirë kanë saksi, kanë vërtësi. Pova. Sigurisë ka thon për kët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka me çka ta falë? Tjon po ta mëmë ku vetra që për të Allahu dizit. Tha s'ilja mirë me njerëzatë. Këtë këshë në ru që këti Allah ka falë për shkak këdijes, ose për shkak kësaj, që ka për shkak, njerën e kam pojnë të maherë dhe kam pyjtë, me qka Allah o të fali, tha, ma fali për shkak, a i ka bëshu putë noja, kënjeri, ka, ka mësu e ka donë, shumë së a ka bëshu, i për që, ka thonë, ma fali për shkak, da honë, të surës Fatiha, ja po të Kështë kështon që preqetatë? Ndaj, si kështë e kaon për jazurë, Ndaj ehtë të kërërën e eha dëkëmën e ma'rufi, në qështë të mënë qështë, në qështë përbuës, asë kështë përjuve, asë në punë. Sartëja, nësëja, me bënë mirë, bënë mirë. Më stoi përja në dhe sëma për dikujtë, që së në me të qështë qështë qërëllë avë të, Allahë, a Në sikurse ka kaloni për kain Ramullah, iman që do i utër sa i, dhe i cili në çdo në çdo domthonë plaçk, domon korrista. Çdo çdo çdo punë, projekt, hartë ka hise, ka akcione. Unë kur ndvogla, ka kështu atë, çdo punë ka kështu. Ai, përsërimi i aktiviteteve të punëve të mira dhe vazhdimësia, dhe konkurimi vazhdushëm, dhe këmgulli e vazhdushëm për ta fitu mshirën dhe fajnë allatë, është e shika, i që i ka mequë sahabët apo. Sikur që ka thonë pejgamberi, sëllën Allahu, kush vazhdimisht e traketë diren, i hapet dikur. Se një traketë njerë diren, e dyhere, allas, s'ko ka kërkush këtë jetë, që siqilët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A maja trokatni ara, prit pakse brana, do don, apo trokat, apo trokat, apo trokat, diku na cilindero. E ai c vazhdimi trokat me dire na, kem afis Allah, diku komishir. Po trokat me ne 2 era. Bëyes kus. Vazhdimsija dhe, dhe këmgul edhe insistimi. Për të hyrë ana, është ai që, as e kalkuara. Si kusi ka thonë, "Shumë vitë të tora sufara teurehi Allahu." Ka më përpjekë e 20 vite për namaznatë dhe i lësa e më stabilizur, pas të tjera, menjera, ola, e më knasht njëzë e tjera. Nuk shatë në njërë, dhe. Ollë, hojtë përroë dhe do, pos po, po, të i bëna do të ashtë me përshemësia, këmgullëja, zërimi, një përshiri aktivitetit, ku të që të mundësh, nuk dhjetë, dhe. Ollë, nështë ati, shpesënë që në gjëllë dhe të afanë, ose shko blenë me një putë madhe, nësaj të afanë pë Në moci i ka dhën ujë me pi në ditën e vogël. Ose të të ftoftë të dimrë, ekë strohu një një një kafë. E çto çton ashto kohëri? Nuk e dim kë. Për çka Allahu fal dhe për çka Allah ia. E jote është me konkurru në çdo punë akt tek Zoti, çka mazim. Çdo mund siçi japë konkurro. Merr. E pastaj edhe shka, në për çka skulet për çka për çka falëm. A jesh të vëzon? Ë duhet që mund të marrim këto të shumë të, është edhe e pjesët që ka dhënë me monafikat, nga sa padrishim kanë qenë pjesë e, e pandare kësë njërët e bukët me destruktivitet në tynë, me komplot në tynë, me kurët të tynë të vazhdoqshme që kanë dhëpru, në staharrojmë atë që kemë në të menëzit dherarë dhe gjamia e ndërtuar për të përqarë, për të ndohë njërëzit Është perfekt Montien, domthonë, veprat e njerëzve të ligjit. Për sot nuk kursej as xhamin më e ke shporduar për dizetë të ty jam. Ëmersoni, ëmë sla se proqotiera. E ndaj, nuk duhet me lavë për shtypje, domthonë, reklamat po pozitiveti, nuk duhet me lavë për shtypje, domthonë, fjalët e erbla, di kush mund t'i thot, por duhet shikuar për te kësaj, për te fjalvë, për te i, për te i pretendimeve, për te i reklamave, duhet shikuar në realitet, çka ka si kjo çatë gjatë gjonë provë barabe, katras Domon komunikimin e dy zogjeve me vetin, dyt një, njëri dytën pam, do të njëri prej shokëve tyre e kishte kop, domthonë, gjotoris. Çështon odor, dheu për shkak të erës së fortë të shkëtinës, domon i lëton në syt. Dhe po i thot një zog zukut vet, shukut vet, po i thot, "Si ka po sa po i dhimbët Sa so, përdi po me të shokë ju po në, apo, që ka poçanë, në më shikon në latë, po që i ka ndurë atë. Në në nësu ku me shikua. Në ndi ku di shkojnë latë, po, së mërën cilë atë latë, që i ka dhurtë, që i ka. Që i ka gjuën, që i ka. Që i ka puntë, që i ka. Nuk me në më në më pashtu i përdojnë. Që në këta ka më red gjaminë, me, me ngu këta, që në më të kos, ja, e, gjami, pleq, e, të të të të të të të të të të të në bjën shië së pëvijë më gjamië, me ngu këta, po? ka qënë për në mazë me gjematë. Për po, qëka ka për të kësaj? Këpër shëmë po, të madhë. Nëjko, fjallë, që shkërqëjënë, përpozitetë, sinceritetë, lëtë, të reglë, për po, qëka për të kësaj? Qëka këtë në nëtë, qëka ndurë këtë nëtë? E që të e, që të të të të të të të të të të të të t Dhe më hon, laikat edhe... Ato përtenimit, e ta shka përbohet do kja. Që e shë realitet e onë? Të mësojme që që qëkojmë përtej në gjarjes, përtej lëtëve, përtej prillime, përtej kësaj. Që të mësojme me të me realitetin, ju në mashtrimet. Ju në mashtrimet. Nga cëllë i borim dhe nga cëla anë që në vina. Dhe me përbyll me atë që ka ndodhë të Kaabit dhe Mali këdini, atë të të dhe që ka lua një fazë vështirë, i pa në fundë u kurajizua me, qka? me që ka? Me pendim dhe me falja. Kër e falja, Allah o Kaabit pëse nuk shkënjë bëtimi, për i ka mërë në lejisa dhe zonë. Në me zonë. Fësoj është në gjendje Kaabit me e pagu qimin e faljës. A kështë qimin falja për Kaabit? Ja. Isto engenheiro me chama daqui a pouco. De vez numa folha da agenda. Chegou cá mesmo o que tá, né, se não com flet pegar versão. Te mesmo, ou nem isso. Hã? Por favor. Cabe se posso, mas não chega pegar versão das da Debur Bosaport. É, bindi. Não cadita que os perguntou aqui. Escadita. Nuk ka ditaj, no, veç ka shku duku përshkallzu. Filenish ka fëllu me një bojkot kërfizuar. Pastaj është zjeruar, edhe familje është të përshin. Pastaj është zjeruar, edhe gruja është të përshin. Gjithë mund është kërku me pagu ekstra, paguj, paguj. A do në lombë të falë. Pret, ason zdi kur vjena. Pret, kajtë ka që në gjenim i bu. Pse? Ka se sahabët e kanë ditë lërën e fali. Kësë ka gollë. Kërët dunjoja me shku. Nëse qmimi kësoj është Allah me të fali, tje e fitim tërë. Përndre dhe, dhe qëka i tha, të dhe dhe dhe kjo, me, me, me, me kuptu edhe me përbër të bukët, qëka i tha përgjabërësëm ka kë abit, kër e er dhe falja, që i tha, për gëza, për ditën matë mije, mije tone, prej kur të ka linona. Dhej, kër t'kallim në nëna, për e gëzo për këtë ditë madhe, që Allah në t'ka këtë afetë. Dhej, kja është a i gëzimi që e për besimtari, kër Allah i thëtë, takon falje. Dhe pritja këti gëzimi, gjithë dëmonë, besimtarin e mbanë, në një, dhej, dëmonë, kërkeset vazhdushme për falje, po edhe mësë shlirimi. Dhej, tako imë Allah në pësë aji. Na, Allah në dhërë me frikë edhe me shpresë, shpresëm gjithësi, po edhe nuk nëheket droja, nuk qëtërojëme në dunjanë. E ka buë një punë, e li vdojënë në njerëzë, qëtërojët nërë atërë, ose në udhë dhëbëdëm e të konfët përqimit. A ke marrë, lajmi në një, për e të fërë. A dhej, Allah al Zai Rahimullah është falë natën, natën është falë ka dom me kaqort not na mot nota e nona ti ngro do scadicior po denare plok edhe ka shkurtjon ona shtu e ka dim ka ne mori birian me tpo ata qiu ke vukaç e ka me no shurtal po di kan a thene pe ko ta, po ska ka njër, adhe, po ata, ka bodiku ti keçja tani po kon dor çabuat mota me tpo ata shpo kon taksim fort moti a ka me po njerëz o po me tpo ata çka ka kaci Allah për të shabë, e këtë të shabë Allah që me këti këmurë e për kërkan, të afalë Zotë. Të nëse nëne e uzaj të aho po për shtype se njeri të afalë, që shjeti të kërku, a po, atër për Allah në gjë në vana, atër shumë së ashtë, ende, ende dhe më, më elitë dhe më, më shumë. Andaj, le të shabë Allah në zemra tonë, dëshirë të flakëtë, të përçillur me gëtë shmëri për nëse përfundimit dhe bilansi përfundimtorë i kësoj përpiket e këqarë është, në të tunë Allahu të konë falë atë, të konë falë. Hynë gjennet atë, e kësë mëra. Nëse shëllo në zemërë të tunë a këtë dëshirë flakë, në e falë, një po duhet me grumbullu ku është e kësë është ajo, ajo, ajo, ajo dëvon, dëshirë flakët, ajo dërët, ajo brengë në zhamë atë tunë, që e nëse nuk e falë. A ka më nësi ke më ndohë, jo pesimizëm, jo, jo është gëninë, jo, se kjo, kjo është për shëjtanë, jo, jo, jo brengë. Edhe pak. O zëtë, e kërësha Allah këtë kërkim falët, e pragu i falës, dhe falë Allah gjëndë e vëllë. Dhe kjo është dita me mirë njëtën tënde, që ke këllu kërë Allah o thëtë, vazhdo të utje se i falën e jëme. Dohet me e të ufë Këti më lëngjimi. Në ne, në dhine këti përmallimit. Në në në kësaj këtjesë. Samin, në bërë që përmënëjshë? Samin, trupë të dhërësjetë. Në këtë në falojë, si më thonjë, në dridhje të upërës. Në qëka të qovë, dhine për caktuar parmenen, kue, në në. Në që përmënën që është i bërë në korlatë të të të të të të të të të të të të të të të të t përmësohet gjendje jute për të mirë në report më Alangel Levarapur, në report pas edhe në të njërës. Këtë në njësa prejdo në dobive të përbredhurat, përse kemi kaluane për dobi të dëshme pas është përrisët të kësojnë gjore pjesë pjesë, Alangel Levala në imbu shë zamru të të në dashëri për të, dhe i gandishmi për të sakrifiku edhe për të bërë pun të mira, vazhdimishtë. Nuk e mështë në që më asni nga këtu, dhe qdo që që bëjmë për Allah, Allah në apë nukhtë. Allah në dhashtë enerjit një aftushme të besimit tonë, të angajimit tonë, të ambicje të vënetit, që të vazhdojmë dheri në moment në funit në kësaj botë. Pau së mbraps as njerë, pau lodh as njerë, pau hamend as njerë, pau dëshpru as njerë, pau bëze as njerë. Gjithë me knasin më të madhe, me knasin më të madhe, me ndjeni privilegjit të jemi të pëjishër vaz kur nevojat mundësia më e bomir. Ngase bomësia është për zjetë e hinure, në koka mundsinë çdo kush më bomir atë. Është për zjetë që Allahu xhe lalla më mundson rrobat për zjetë që ndaj mbi e veten i privilegjuar, kur Allahu ta ka mundsuar më bomir. Çka do të quoft ai i mirë? Çoftë më largu pengesën për, për rrugë. Apo çi pengon dikujt? Është privilegj. Kamuj më dikush parajsë, ose dikush në masëje. Pse bashti? Po Allahu ka doshë me ti jap diçka ndaj gëzov për këtë përziat që Allah ta ka dhënë për ngumimin. Edhe këtu ders, kam një kontier me ngukën ders apo. Me ne të xhamiket, kam një kontier. Që ka përgjithë Allahu xhallahu tek me ngurtë, o që se vot, o dhe se zgjënie mirë e kësaj përgjithës që dhut për kët Allah me falenderojmë. Zotësh ulëpër mëngjes në shoqëti të të gjithë të të takimet tashme dhe të zgjëni me gëlltë të tjera, deri te Zoti ju ruaj. Mosallallahu Muhammedin ualihi wsallallahu alaihi wasallam.